Imnul 6, în strofe de câte patru stihuri, cu aceeași literă începătoare sau catrene, care ne scriu iubirea lui Dumnezeu. Cum ești izvorător de foc, cum ești și apă răcoritoare, cum și arzi și îndulcești. Și singure ele vor trăi să nu se amăgească nimeni. O iubire care ne îndumnezești, tu ești Dumnezeu, uimitor lucru și greu de aflat e aceasta. Cum nimicești stricăciunea, cum faci Dumnezei pe oameni, cum faci întunericul lumină, cum ridici pe cei răi din iad, cum faci pe muritori nestricăcioși cum atragi întunericul la lumină, cum biruiești noaptea, cum luminezi inima, cum mă prefaci pe mine întreg, cum te unești cu oamenii, cum ne faci fii ai lui Dumnezeu, cum ne arzi cu dorul tău, cum ne străpungi fără suliță, cum rabzi și cum suporți, cum nu răsplătești îndată, cum, fiind în afară de toți, vezi cele ce sunt făcute de toți, cum, fiind departe de noi, vezi fapta fiecăruia, dă răbdare robilor tăi să nu-i copleșească necazul. Amin.